Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren defentsa lana edota eskubide bermatzen lana burutzen du aartekoak gaur egun inigo lamarka da lan hori aurrera eramaten duena eta gure artean daukagu. Egun honino zer moduz. Egunon, onta zuek. Ongi zer baino lehen eskertuko zaitugu estudiotara hurbildu baitzara, Eta bueno, ba eskertzekoa da. Pentsatzen dut lan asko izango duzula. Lan asko daukat, baina lan horren barruan eh leintasuna ematen diote, ku mekanikabide nekabide eran bueno, e, ba poz handiz hartu noen, ba zuen e, eskaintza ta beraz ba atsegin handiz etorren naiz ona benetan ba e, inigo entzule askok zure hutsa entzun eta ziurrenik e, badakite zer izango dugun ba aipagai e, kainaren, e, hogeita 30 iragan zen irailaren 8are e, balaster batean helduko e, da eta irun zein hondarrebiako egoeras e, mintzatuko gara bi desfile herribietan bata pribatu izaerakoa eta tradizionala esaten saiona eta beste aldiz e, mistoa Onda kasuan gainera jaizkibel, konpainia dago, manifestazio baten, e, baldintzapean edo burutzen duena e, desfilea. Zer hiruitzen zaizu hau? Bueno, alarteko e, erakundeak ondo izan duzun bezala, herritarren e, eskubideak e, zaindu eta baiztu behar ditu. Eta horren alabera, betidanik esan izan du e, berdintasuna, emakunbe berdintasuna, e, ainjustu, dago lehenben jokoan. Eta hori ez duen arteko apagarrek esan, eusko eh, legi biltzarrak gipuzko batzarne nagusiak epaitigiek ere horrela adierazi dute. Alegia ulaia 2015 urte dira. Ezen baiten makumek berdintasunaren araberako eh, alarde askatu zutera bai irunen eta bai ondarribian eta beraz eskubidosoa daukate. Bizonek desfilatzen dutenaren eh, pareko moduan da bizitzeko e, festa. Eta hori guka ezina da, esan bezela inbatera kundek tartean baita epaite, ere esan dutelako. Horren aurrean, tradizioonalista e, deitzen, e, deitzen direnak e, privatizatu egin zutena lardea, zeren eta len publikoa zen. E, udaletxek e, bultatzen zuten eta zuten, privatizatu egin zuten eta epaitiek izan zuten, bueno, zeremu pribatuan e, gaizki izan da, baino tira, izan zuten eremu pribatuan e, e, eskubideak Ba, ez dagoatela ere eremu publikoan duten bezein bateko babesa, naiz eta e, alarde porre, privatua ere mu publikoan egiten den, meni dira, hori horrela esan da dago. Eta horren ondorioz e, bi alarde egiten dira, bata e, publikoa edo berintasunaren arberakoa, eta bestea ma, tradizionalista ditzen dena. Baino argi dago, Eh, eskubi den eh, arabera eta legiak horrela ezaten duerako, erakunde publiko guztiek bere laguntza eta apoioan mamarko lehoketela alarde, berintasuna araberako alardeari doa, alarde mistuari. Eta hori, zoritxarrez, eh, ondarribia eta irungo alkatek ez dute betetzen.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 Zalantzan jartzeko ez-etortzearena? E, bueno, e, alarde mistoa edo berdin dasunara berako e, alardean e, antolatzaliek urtero gombidatzen gaituzte erakunde guztiak. Eta e, horren ondorioz e, emakunde, Euskal Autonomia Arki Dauko Emakumen Institutua, emakunde izaten da, eh, koordinatzen duena eh, erakunde guztien eh, parta idetza. Eta erakunde batzuk eh, joten gara, baina beste batzuk berrizez. Kolegi biltzarrak egon hartu zuen 2000 eta urtean oso horre eh, erakoia den, taben eta horrela da oso horre erakoia den eh, berdintasunaren eh, lege bat. Eta horrek prezeski ez ditu egin batzen eh, alardeak, baina hortik ondorio estatzen darki eta garbi erakunde publiko guztiek berdintasun apoiatu behar dugula. Eta horren ondorioz deziragarria litzateke eta lege horren araberakoa noski erakunde publiko guztiak egotea alarde mistoa edo berintasun araberakoa e, apoiatzen. Gaur egun, e, soiltzolik e, emakunde eta alartekoa ez ezik, Gipuzkoako Diputazioa da apoi hori bete ematen duena. Baina beste erakunde batzuren falta naharmenta arazteko da, e, zehazki Eusko Jaularitzarena eta batez ere e, Irun eta Ondarri Biako alkatena. Berdintasun lege bat badago e, indarrean, Euskal e, Autonomia Arkidegoan. E, esan daiteke alarde parek ideari bizkarra emanez legea aurratzen dela? Argita garbi lege urratzen dan uskin. Bai. Reha horatzen da. Kontua da, legeak e, urrak eta horri ez zigorrik e, ezartzen. Eta zigorra, soiltzolik politikoa da. Politikoa da, e, alegia, herritarren e, bueno, erri, e, boskaren arabereakoa da. Eta, bueno, nabalpenta araztekoa da, ba, irunen eta ondarrebian nik ez daik edo gehienkoa da. Baina, bueno, erritarren e, kupuru dezente batek eta, mitzate, alarde tradizionalean jarruten dutenak gehiago dira. Hori jaztatu baino ez egin behar. Eta horren arabera, ba, boskak dira mando naite udale ribietako alkateek esaten dutenaren arabera edo jakin eran dutenaren arabera ba, datu irab era erabark, era erabark, era bakiorra. horren aurrean esan bera dago giza e, eskubideen alde e, gabiltza non e, ikus oso ezarrita dagoela e, ondoren goidea edo dotrina. Hau da gehingoak ezin du inoiz e, salbotu gutingoen e, eskubideak. Eskubideak ostak guztien gainetik e, egon badute baita ere bosken gainetik. Kozak diran bezala, zeren neta historiaan adibidezko daude en un eh, gehiengo bate que erritarren eskubideak eta batez ere gutxingoen eh, eskubideak urratu dituen. Eta beraz eh, lentasun kontua da Eta ori, erakunde publiko guztien ardura da, behar bezala babestea, gutxingoen eskubideagoza guztien gainetik iberdutela egon. Eta kaso netan horrek esan nahi du, erakunde publiko guztiek apoiatu behar koguen ukela, beren araberako e, alarde parekidea, bai hondarribian eta behirunen. Boskak, aipatu dituzu, bageroz eta nabarmenagoa da, e, interese politikoen araberako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 Talizuenezaren aldeko bozkak direla, e, erabekiorrak, e, udalerribietan, alkate direnen e, interes e, politiko-elektoralen e, arabera. Baino izan dudan bezala, gauza guztien gainetik, onberko luke, berdintasune, eskubida behar bezala besteat hori, ez du inorku besteak beste erakunde e, politikoek ezezik epeitegek ere horrela dirazi dutelako. Hau da, berdintasun eskubidea da jokoan dagoena. Makunmen berdintasun eskubidea eta hori izan bezala lehintasun esko zerbait da horren arabera e, guzti egaboiatu beharko genuke. Eta hori tamales gaur egunez eta behar bezala gertatzen eta ez hori bakarrik. Baizik eta nabar mentzeko da, tamales e, urte-zurte e, urte e, alarde parekidearen aurkako erasoak gutxi eta txikiak, baino erasoak egertazen direla eta ondarraibian ere naharmentzekoa da, e, plastiko beltzen e, bueno, e, izu, izugarrikeria. Jaizkibel e, konpainiak parekideak defilatzen e, duenean. E, beraz, arazo ez da bakarrik E, erakunde publiko batzuek ez dutela utela behartizela apoiaitzen zen alarde parekidea paisiketa eh alardi pare parekidea doprin tesun arabera ko alarde renaurka oraindik ere e, erasoak itzezko erasoak ertain direla eta hoiek ez direla behartizela saiesten edutziela behartizela aurre egiten e, erasoak e, aipatuz e, aurten irune irungo kasuan e, landetsako konpainiak alarde mistoko landetsako konpainiak prantsa bat eskaini zuen e, askira moduko bat esanez ba, beti bi herrietan kalen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 Joka molddez zuzenena egiten denik eta iranak ere behar bezala de facto geldituak e, izan daitezkenik e, jarrera hoiekin. Baya, horren aurrean, hortzantzak e, bueno, e, esku hartze eraginkorragoa e, izatea aparte, uste dugu lanik e, bikainena edo eraginkorrena izango izatekela, e, arazori aurre hartzea eta urtean zehar lan pedagogikoa dituzza dugun horrela, lan pedagogikoa egite herriaren barruan. E hori ez da egiten. Hori horiz da. Alegia, e, e, erazotzaileei jaien erasibarko lititzaeke batetik egiten dutena erasoa dela, e, bere herrikiden aurkako erasoa dela, e, Giza eskubiden aurkako erasoak direla, eta e, bisiki deza larriki burratzen ari direla. Eta e, jakin hasibalkolitzitzaieke hori gaitzezgarria dela eta e, udalbietako, xeak eta eta alkateak eta herritarren geiengoak hori arguatu egiten duela. Eta hori behar bezala jakine erarazten ezten bitartean baraitko dira erasoak e, sorten. Eta esan bezala aiipatu e, dugan lan hori urtean za egin barreko lana da. Eta posible da lan egitea lan hori egitea eta desiragarria litzateke, baina ez da egiten. E, ordan urtetik ururttera egun befilaren eguna e, etortzen denean, Ba, gertazen dira, gertatzen dira. Nake. Eta horrela jarraituko du, banik eipatu duan lanak egiten ezten bitartean. Desfilaren egun horretan badirudi ere gurasoek ba atea irekitzen dela, ez, seme alabei, e, urte osoan zehar debekatzen dizkieten hitz e, larri hoiek eta Ba, Erabilera izan ere nera izaten baitira nitzetan ba, irainetara e, jotzen dutenak eta bar zukaipatu duzu e, urtean zeharreko lan hori izan daitekela etorkizun batean egoera konpontzeko giltza, ziurrenik bi aldeek nahi baitutelako e, pakea ez, bi amarka daira hon behar ditu e, egoera honek eta ba, bueno, arduradun politikoi ere berba gomita luztatuko genieke urtean zeharreko lan hori egiteko. Bai, bai. Eh, Nagurri zikoda sorionez eta bueno, ebait zaun goza positiboak eh, baita alarde tradizionalean eh, desfilatzen duten gehiengienak eh, bueno, eh horri buruzko testigantza asko dago. Eh ba nahi dute eta haspetatu egiten dute jada sorionez eh berri desunerarerako alarde marekidea. Baina badago gutxiengo bat eh bajarrera eh, eh, dituna eh, eta hoeekin egin bardalan batez ere. Bi da. Nikuste dut eh arduradun politiko guztiek daukaten egin importantenetariko bat e, zera dela. Herriaren barruan bisikideza lantzea eta babestea, giza eskubideak babestea, eta horretarako hain zindariak behar dute izan. Ez dute e, beren antzukizunaren arabera indutelu batean geratu ezin dituzte arazoak jaiestu aitzitik egin bar dutena e, arduradun politiko guztiek edozein e, arazo edo edozein giren aurrean e, aitzindaritzala nada mm -hmm. eta bideak ez eta e, gatazkak eta arazoak e, konpondu edo konponbidian mm -hmm. jarri eta horrek lana eskatzen du alegin eskatzen du eta hori da egiten ez estena soritzarres edo e, irunetan ondarrเบียน berri bihoietako ba, zera udalek eta bat, bereziki alkateek egiten ez dutena mm -hmm. Euskal Herrian e, oi hartzuna handien hartu duen e, kasua da, e, irunta ondarrebiekoa, ez da gutxiago ere bakarra, adibidez, bastan eskualdean ere ba, mutil dantzat ditzen direnak, emakumeak animatzera bultzatzen e, hasi dira, plazara dantzara ekimenarekin eta bar, izan ere Euskal Herrian e, oso atxikiak gaude gure kulturari, eta gure kulturak tradizio asko dauzka, batzuek tradizioen e, garapena eskatzen dute, Ba, momentu askotan, emakumen parte hartza mugatua, izaten delako irutzen zaizu e, tradizioa moldatu daitekela beti ere, eskubideak e, bermatzea aldera? Moldatu berko litzateke. E, tradizioa esolotuta dago, e, garaian garaiko e, pentsamoldeari, e, gizartan dola kuntzeri eta barreta horrek zarezan, edu ba, atzor arte, horrein dela oso gutxi arte, emakumea, emakumeak gizonaren menpeon dira. Eta, erimu publikoan, emakumeak ez du lehkuli gizan du lekurikesan. Mira, eh landu genuen e, gai oso, e, oso interesgarria, e, Plentziaren gertatu zen, e, Plentziak e, bere e, historiaren isla da gisa, e, irudi batzuk e, aterazituen, ba Plentziarrek ba ze, ba ze izan zuten historian zehar. Eta horretarako artzibo historikoetarako jo zuten. Eta artzibo historikoetan gizonak baino ez zauden. Eta gizonezkoen irudiak aterazituzten. Eta hoku izan genuena hori zuzena. 올iste su batetik, patetik berintzuneraren bera emakumeek ere eizan marko luketela bere lekua e, historia kontatzeko duan. baina gainera gainera emakumeek izan dute bere lekua taleku oso garrantzitsua eta konkretuki herrialdi honetan claro gizonak izaten ziran itsaso arte zirenak baina zeintzuk egoten ziran e, etxean eta ez bakarrik etxean etxeko lanak egiten, baizik eta sareak josten eta konpotentzi intzun ziren emakumeak. Haori, artzibo historikoetan hori ez da jasotzen, baina hori egiaztagarria den zerbait da. Guzti horrekin esan ditudena da tradizioa jotzen baldin badugu, iraganela jotzen baldin badugu, heren publikoan emakumeak ez daude, emakumeak etxeko lana zutelako, etxeko lana, baserriko lana, hainbat lan ikustezinak zinak zirenak eta e, istoriegileak jaso ez dutena. Baina hori ez da bateri justua, eta hori konpondu egin behar da. Eta beraz tradizioa derrigorrezkoa da, tradizioak egokitzeta tradizioak Edatzea. Eta Italiago izango du tradizioa beti da, aldagarria beti aldatzen da, beti garatzen garatzen da eta iruneta ondorribiako alardean egungo alarde tradizionalak estira hasira e, baten egiten ziren alardeak bezala. Horrei evoluzio bat ere egon da. E, oso digarria adibitez ondarribian badago oh, zera e? turisten, e, turisten edo Madrelarren. Mamadildarren edo kan, Kanpotarren e, konpañia bat. Nolalde ke? Nola liteke ondorrietan zaite, eh? eh ba, zen festan parte hartu azalten. Kanputarrake, baina eh? nola liteke kanputarra hobek gizoneskoak izanik noski, Ondarri biako alaben gainetik egotea horrekin esan edu dena da kausasko zan ditut, baina e, bereziki e, tradizioriere aldatzen e, joan dela, bueno, goraen aldak berri bat derregurrezka bark barkoluke e, azken batean berri intasun eskubi dolako jokoan, eta da emakume parte hartzea gizonen gizonen pareko e, ba, maila. baino egia da, ba, feste askotan eta haremu publiko askotan, e, gizonak izan direlarik, protagonista bakarrak, emakumeak bere lekua eskatzen duenean, bat gatazka sortzen da. Baina gatazka honen aurrean nik ustu pedagogia egin bar eta pedagogia egite zein daukio, ba, batez ere, erakundetaren zule eh, politikohei. Beraz etorkizunerako konponbidea pedagogiak ke daukak giltza e, posible ikusten duzu posible posible ikusten dut eta egiaztagarria da urtetik urtera gauzak emakun e, behen parteatzeri atzeri daukionean edo horrek sortu duen aurkako jarrerei daukinean jaren horrek ari direla egultzen ari direla eta beraz etorkizun hori begira e, nik itsaropena duki badaukat gano e, e, e, etorkizun hori niri gustatuko litzie dake neri ta gisa biden alde gauden guztioi gustatuko litzie duke eta azkarren e, gauzatzea eta ez egun urte eman dezagune e itxitea. Inigo Lamarca, bi itzez edo, ba, inoiz ez dabeeran du? Ze esango zeniek José Antonio Santano eta Itorkere Jetari? Ba, esango nieke e, e, bere e, erantzunari men egin dezaiotela eta e, dituzten e, interes zilegiak dira, bestetik interes e, politiko-elektoralen gainetik e, jar dezatela, batetik e, erribietako ba, bizikidetza eta e, leintasunezko zerbait dela horren arabera dauden e, gatazkak bertan bera ustea, baina hori ez e, asteko bazteak horrekin batera, nik urraz batezkatuko nienke, eta da, eka subietan, behar berako, alarde parekideari arrera egin dezaiotela, eta bere apoioa man diezaiotela. Naiz eta, ba, epemotzean, tradizio epemortzean, edo eta nean, ba, alarde tradizionalistak eror jarra dituko duen, eta, bueno, apoioa man nahi badin badiote badi dote, ba, bertako derritarrak badin badira, bauri ere mupurri batuan gertazen den zer izango litzateke baita izan duten bezala, baina, esan bezala nik uste darri gorrezkoa dela, eta egin behilin manbarko luketen urratza dela e, alarde publikoari edo perintasunara berekoari edo parikideari nahi digun bezera ditu behar bezala korrera eta laguntza eta pohia manbarko luketela. Ba, inigo Lamarka, Euskal Autonomi Erkidegoko alartekoa, mi esker, gurean e, izateagatik eta pentsatzen dugu lan asko aukazula, eskubide urraketa asko, egiten baitira baititugu e, egunerokoan, mi esker. Zuei eta ekin eta jarrai.